Varför är det så att den moderna svenska kulturen och politiken, medierna och vetenskapen, de prominente och elegante, dom rika och sekulariserade, de jämställda och liberalis liberaliserade svenskar verkar tycka tabun? De måste vi ha någon fler av. Varför får man till exempel inte diskutera den svenska neutralitet i försvarspolitiken? Hur kan man hålla samman på en nation som säger var neutral? Varför får man inte diskutera råmar och teckare? Varför benämnas de med den tekniska fras EU-migranter? Varför blir djur uppskattat som om de är människor? Varför ser man fler och fler unga personer i svenska medier, medan befolkningen åldes. Varför är det svenska kulturlivet alltid till vänster och inte höger? Varför är autoritet försvunnit från den svenska skola? for henviser politikere og myndigheder til den svenske befolkning og ikke længere til det svenske folket? Hvor kan åbne grænser, som Frederik Federle berättede i gårsdagens program, var der svaret på massinvandring. for beskrives islam altid som en religion og ikke også som en politisk rørelse? I de kommende vægge kommer vi til at diskutere og fokusere på olika svenske tabuen. Ytterligare invandring och hela det relaterade problemkomplexet ska vi bland annat prata om autoritet i skolan och toleransens pedagogik, konst och venstre, pår, prostitution, feminism, ålder, avkristningen av Sverige, tjukskrivningen och foreställningen om den svenska tiga -ökonomien. Om du har andra idéer så gör en kommentar på sms eller via appen Danmarks röst. Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio 24 eller ladda ner den speciella appen Danmarks röst på svenska iTunes. Vi vet redan att godarna är pensionerade och mindre goda absolut döda och begraven. Är det det som är den generella förklaringen på mängden av svenska tabun? Mere end noget andet folk værker svenskerne sagt, når det helige riket, paradiset, Guds fred, utan kristendommen, som synes at forsvinde mere og mere fra Sverige. Når Gud er forsvunnet, da måtte svenskerne opfunde, opfinde ham på nye. Gestolder honom. Hilder hit et surrogat, som kan gøre den svenske tilværende begribelig, positiv og fremtidsorienteret. Læmner svenskerne tro, håb, vi hånd. Er det forklaring? den The Missing Link på engelska, nöklaren till att förstå själva den svenska själen. Jag vet inte. Och därför kommer vi att undersöka saken i denna programserie som heter Danmarks Mitt namn är Michael Jarlving och jag älskar Sverige. Av samma anledning hoppas jag att du vill ringa mig. Ring och berätta vad som händer i Sverige. Om du finner dig i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Halmstad...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 med som medsommer, studentutspring og skolafslutninger. kommer Danmarks Røster og dig i hele juli og kommer at diskutere alt, som endte får diskuteres i de svenske mainstream-medierne. Velkommen. Ja, i går så har vi modtaget flere kommentarer på Facebook, og jeg vil blot nævne et par af dem. Vi har en dansk lysner, der som hedder Troels Ris Jørgensen, som har skrevet, skandaløst dårligt program, som blot udstiller herr Hjalvings egen indskrænket nykonservativ horisont. Og der har vi en svensk, uh, Nigel Flames, kanskje han er engelsker, jeg ved ikke. Enligt min udmygge årsægt, tykker jeg, at visse indvandrergrupper bare ved at tage følgende talesættet. Man skal tage sætet, dit man kommer, om de vil bo i Sverige. De skal også se til, at de bidrager til det svenske samhedet, som har varmt velkomnet dem. En anden svensk, Lee Abrahamson. jeg citerer, jeg opfatter ikke, det är inte som provocerande att prata om invandring i Sverige. Det visar sig bland annat genom Sverigedemokraternas framgångar. Det är långt mer provocerande att att man är för frit, fri invandring. Att tycka att man ska låta människor få en fristad och här. Och att vi ska vara glada över att vi lever i ett land där vi både har råd att hjälpa våra medmänniskor. En dansk lyssnare. Kit Louise Strands, tillykke til Hjalvind med et virkelig godt program, meget oplyftende af og Sandalin, får lov at blæse igennem æderen. Og pinligt for Sverige, at det er nødvendigt med et program i Danmark, for at alle de udgrænsede, marginaliserede, systemkritiske svenskere kan komme til ord. Michael Andersson. Jeg har da også sat vridt på rassistkranerne eller høret. Olaf Nordgren, det er mærkeligt, at vi er en tolerant demokrati. ikke kan tale om alt, det findes dog et par andre saker, som vi også har svært for. Sex og alkohol. Ja, men tak for kommentarerne. Vi kommer at øh, tage imod alle gode, gode ideer til, til, til emner og temaer, vi kan tage op her. Og vi kommer også at prætte med jer, om ni ringer til os. Ja, idag ska vi träffa en person som har försökt att tala öppet om programmets annat tabun, nämligen den havererade offentliga samtal. Eh, jag är glad att kunna välkomna författare Iljan Sade. Jag hoppas att jag uttalar ditt namn korrekt. Eh, ja, nästan. Tack så, mycket, tack så mycket till att börja med för att vara med. Eh, Ilan är ett bättre... Ilan, Ilan förlåt. Yeah. Du har født i Israel og opvokset i skanører i Skåne. Du er jurist, og du har fornærværende en dubbelbossart i Tel Aviv og Malmø. Du har været ordførende i Centerpartiets studentforbund, men har helt lemnat partipolitikken. Du har også ja, just det. givet ud uh, bogen «Fromår der kan ingen vara, tekster om blå-gul ren renlærlighed og et land på glid», udgivet af mumelforlaget uh, ganske nyligen. Din bok börjar med ett kapitel som heter Sekt. Här skriver du, jag citerar: Jag är verkligen inte ensam om man har gjort i jagttagelsen att samhällsdebat samhällsdebatten i Sverige på ett antal områden mer är en ritual för att manifestera samhörigheten mellan debattörerna än ett verkligt ifrågasättande. Vad menar du med det? Iljan äh, sa det. Ja... Eh, jo, till att börja med så eh, kan vi nog fastställa och vara rätt så eniga om att Sverige är en konsensuskultur och har en väldigt starkt, eh, starkt eh, krav i, och histor genom historien. Det är inget nytt påfund detta eh, på att man ska försöka hitta samförstånd, enhällighet. Eh, och när den kulturen börjar löpa emot det är då man börjar få det sekteristiska drag och med sekt menar jag då att man har en viss tro eller ideologi gemensamt i en grupp mm -hmm. och att man aldrig kan gå tillräckligt långt för att visa hur renlärig hur trofast man är mot denna ideologi mm. och med detta följer också att man har en nästan besatthet vid att, att finna feltänkare och tjättare och, och, och man ska vara så ren som möjligt i sin tro. Så renhet är någon form av begrepp som jag menar är väldigt centralt i en sekt. Och man har ju repressalier mot de som inte upplever upp till de här extrema kraven. Ja, men altså i, i en familie, der har man ikke forstået den gode stemning, der har man vel andre repressalier end i et samfund eller, eller hur, skal vi forstå det? <laughs> Ja, det, det, så kan det ju vara. Det kan väl vara att ja, nu får du gå uh, till ditt rum och om och, ja. och, och tonåringen som är... Men kanske är det inte så jättestor skillnad egentligen. Det, mm. det finns väl liknande tendenser i den svenska samhällsdebatten. Gå till ditt rum och sitta utan middag. Ögonen böj. Kan du ge någon uh, exempel på den här mekanismen? Ja, alltså... Um, det finns ju flera ämnesområden men det är klart att för de senaste åren har det varit ett väldigt fokus på invandring och integration och därför kommer ju många exempel just därifrån. Mm. Men om vi tar vi kan ju ta den här historien med invandringsminister Tobias Billström Eh, som var ute för något år sedan i massmedia och började tala om att eh, ja, vi, vi kanske måste börja diskutera volymerna, alltså antalet invandrare Sverige mm -hmm. kan ta emot för att lyckas med integrationen. Eh, och genast så kommer ju då den här typen av repressalier igång. Alltså, det börjar landets största dagstidning börja skriva på sin, sin kultursida att Tobias Bildström är smutsig. Återigen, den här renhets- och smutsighet Jag kommer in i bilden. Men det lustiga är att... Det är inte lustigt egentligen, en tragedi. Men, men det märkliga är att, att det Billström säger är ju egentligen det lagstiftningen i Sverige går ut på. Vi har en utlänningslag den är till för att just bestämma eh, volymerna i något sådant här. Den är inte av Gud given, den är bestämd av riksdagen, den har förändrats med tiden. Men ändå, bara att man tar upp ämnet eh, är, är förbjudet. Och... Eh, det, det, det han fik, simpelthen han fik, er simpelthen en antypisk sektbetagende. Migrationsministeren han fik uh, videre af uh, renfald, at han, uh, uh, han skulle klappe i, som vi siger på dansk. Han skulle uh, Ja. Så han fik skæld ud fra en pappa. Man kan säga att, att äh, vad händer sen? Jo, alliansen går ännu mer i riktning mot det, åt det andra hållet med mer går in och, och lägger sig i samma säng som miljöpartiet. Ja, men varför, varför det är det en... så? Det är, en, det är en svensk specialitet att höger och vänster liksom <coughs> kollaborerar. Här... Nej men det, jag ser det som en form av, ja det kanske är den gode far som ska bestraffa den, sonen genom att säga att ja, om du yttrar dig på det här sättet, ja men då går vi ännu längre åt det andra hållet. Det, så att vi liksom, bara som ni vet, vågar inte säga det för att ju mer ni, ni röstar på fel partier, ju mer ni säger fel saker, ja mm. Då kommer vi att som repressalier gå ännu längre åt andra hållet för att på något sätt göra nationen ren igen. Här har vi ja, återigen ja. den här idén om någon form av renhet och smutsighet. Det är en kombination av, av psykologi och politik. Alltså de liksom kommer ihåg. Helt klart, helt klart. Är det andra exempel du har, har, har löst att berätta? Eh, ja, alltså eh, det finns ju en, det har, det har jag skrivit om ganska nyligen på min blogg också, att, att det finns ju en väldig debatt i Sverige kring begreppet rasism och antirasism. Mm -hmm. Och eh, nog för att det förekommer rasism, det är inte det. Men problemet är när det ämnet på något sätt blir en surrogatdebatten, en ersättning för att man överhuvudtaget ska kunna diskutera mer reella problem eh, och, och det kan ta sig väldigt märkliga uttryck. Vi har eh, barnboksförfattare som mm. blir fullständigt utmobbade av kulturskribenter och, och, och håller nästan på att gå under och, och sedan redigerar och retusera sina böcker därför mm. att det är någon som har funnit någonting som möjligtvis skulle kunna anses vara lite rasistiskt. Mm -hmm. eh, så att man letar ju liksom med ljus och lykta efter tecken på den här rasistiska ondskan som ska finnas inneboende i det svenska samhället samtidigt som och utan att på något sätt förringa rasismen vill jag betona igen för den förekommer givetvis, men, men står det i proportion menar jag till, till den rasism som finns och står det i proportion, till, jag menar om man tittar på internationella undersökningar så så kommer Sverige, liksom Skandinavien i övrigt, att, att framstå som, som väldigt tolerant. Och det har det lägsta antisemitismen i världen. Man har en av de mest toleranta inställningarna i världen till, till folk med andra kulturer och så vidare. Mm -hmm. Så det, det, det finns en, en, en, en besatthet i detta och, och det finns det många, det, det är nästan fars ibland. Du okay. nevner, I din bog nevner du også den rapport, som Bengt Westerberg gav ud for et år siden, en rapport om fremlingsfientligheden inden om os. Tydeligvis mm -hmm. så var, var der ikke en, en bakselle, som havde ramt äh, Bengt Wester, Westergaard selv. Han ligesom så det utafron. Hvad er problemet med, med, med alle disse rapporter, disse officielle äh, myndighedsrapporter? Hvad er det, som, som, som er drivende for dem? I dina ögon. Ja, alltså hela, hela... Jag tror att den här svenska inställningen har sina rötter i, i, i någonting som man kan kalla för... Alltså hur man ska ja, I brist på andra ord så kallar jag det i min bok för den svenska nationalismen. Mm -hmm. ehm, du får du förklara att, Ja, det ska jag förklara. Mm. Eh, jag menar att alla fungerande demokratiska stater har någon form av ideologi som håller dem ihop. Och det gäller även Sverige och vi kan kalla det, i brist på bättre ord, för nationalism eller patriotism. Mm. Eh, det som är speciellt med den svenska varianten är att jag menar i boken att den har sina rötter i... I tanken och den moderniseringsrörelse som, och, och, och välfärdssträvan, den starka staten som satte igång eh, runt 20- och 30-talet. Och eh, det, på den tiden svarade väl det mot ganska så akuta behov. Men vad som sen händer med många sådana här idéer är att de, de går för långt. Man får storhetsvansinne. Mm -hmm. Och det händer i Sverige längre fram, ungefär vid palmetiden när Sverige ska bli en form av ljus för hela, hela omvärlden en fyrbok eh, och en humanitär stormakt som, som till och med Carl Bildt ska ha sagt ja. eh, och, och, och utifrån det då det är synsättet eh, då, då kan man ju liksom inte acceptera det för det första så är man oerhört själv Kritisk. Man ser alla fel i sig själv. Man får någon form av självspärkningsritual. Okay. Du, du lyssnar har... till Danmarks röster. Just nu är det Iljan det som pratar om, om sin nya bok, Frommor kan ingen vara. Och vi, får, vi får hålla på om ett ögonblick.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 24, ja, vi pratar om folkhemmet Om med i studiet idag har vi också Gunnar Sandelin som var med i hultgäst i igår. Du kommer här, kommer hit här för att kommentera lite bit på vad vad vad så det säger. Kan det om om folkhemmet Då fick du reagera reagera hans hans bemärkningar om folkhemmet. Ja, jag kan bara säga att jag håller med honom om allt vad han har sagt här. Jag tycker han uttrycker sig alldeles utomordentligt bra- det är som det vore mina egna tankar. Det med att Sverige har en konsensuskultur som har börjat löpa amok- och blivit mer och mer sektbetonad och att det finns en besatthet- att finna feltänkare och tjättare, det, det är någonting som jag själv upplever ofta. Och jag har också skrivit i mina debattartiklar att, att det här, den här självspekningen- innehåller en annan sida, en slags humanitär hybris- och det, det är precis vad vi har fått höra hittills också. Jag menar, i dissidentkretsar, eller vad man ska säga, alternativa bloggar och så, så använder man ju ofta ordet sektlandet Sverige, eller Absurdistan. Mm. Och eh, det här exemplet med Tobias Bildström och volymerna är ju alldeles utomordentligt- för att det är precis hur det hela accelererar. Alla ska överträffa varandra- för att tala om att de inte är avfällningar. Jag tänker på vad den utmärkta krönikör Nathan Sachar skrev- när han skrev att Sverige är inte en ankdam- utan en kyrka där åsikter sätts på pränt och index. Och man kan se fullständigt hur avfällningarna- i det svenska offentliga rummet sitter på den hårda syndabänken- eller i byggt stolen för att försäkra att de inte är främlingsfientliga eller rasister. Och det är ju ett väldigt osunt klimat. Iljan, är det... Hur snar du? Jag ja. Jag, jag kan bara instämma det. Alltså det, det, det som på 70-talet och slutet av 60-talet nog rörde väldigt mycket av den här den nya vänsterrörelsen har ju idag förts över in, in på på då, egentligen inlämnat i den svenska staten och, och även då fått väldigt starkt uttryck i antirasismdebatten. Jag tänker på eh, idén också man ser samma under, under 70-talet att, att ingen kan vara renlärig nog och de knoppade av sig de här nya partierna som, som är exponentiellt alltså. Det blir hela tiden nya, längre och längre förkortningar därför att vi nu är det vi som är The People's Front of Judea om ni känner igen mm. referensen liksom. Och då kan ingen kan vara ondskefullare än den som vi var igår. Men, men... Och jag har själv märkt detta i debatter också att om man, om man bara står upp för någonting som var helt, helt rätt igår. Men Elian, alltså, det är, är, det, är det verkligen utopiskt? Eller? Det är väl bara en, en, en ideologi på linje med så många andra? Ja, alltså... Det, ja, ja, jag tror att, att det är Sverige är, och det är kanske inte ensam på jorden att vara det, men jag tror att det finns ett, ett starkare drag av att vara så här sektoristisk än i, i många andra länder. Och, jag har inte gjort någon lång undersökning av det, men jag spekulerar lite om detta i min bok. Att det kan ha att göra med den svenska historien av att, att man har en stark mm. ja. bykultur, allmogig ja. kultur. Och så man brukar ju säga att Sverige fick moderniteten som identitet och att industrialiseringen och folkhemmet liksom säkrade samtidigt. Har det någon betydelse? Mm. Absolut, det är det jag menade och det var det lite jag var inne på tidigare. Att, att det, när man har den som en nationalism, att vi är, vi är väldigt rationella, vi är väldigt humanitära. Då blir det som en föräderi mot den svenska nuvarande nationalismen att ifrågasätta, klarar vi verkligen av allt detta ni? Inte detta så måste vi inte vara lite mera som, som våra nordiska grannländer i vissa frågor. Medan jag menar att Danmark till exempel har nog en, en lite starkare eh, nationalism kring den danska kulturen. Och det finns ju kulturella element i Sverige också. Men det jag talar om är att det, det, det, utåt, det officiella nationalismen i Sverige har absolut ingenting med kultur att göra. Utan det anses ju tvärtom vara väldigt mysk och väldigt misstänksamt. Trots att en kultur kan vara väldigt inkluderande och ta upp en nya medborgare. Mm. I din bok kopplar du till ett begrepp som heter statsindividualism. Kan du förklara ja. vad du, du häntyter till? Ja, det är ju det förhållandet att man ska, ska, ska se till att bli av med beroenden mellan människor och istället försöka skapa en en människa som inte alls är beroende av sina föräldrar föräldrarna ska inte vara beroende av sina barn syskon ska helst inte vara beroende av varandra ekonomiskt, socialt och så vidare utan beroendet ska gå i förhållande till staten och möjligen lite halvstatliga institutioner som fackföreningar och, och så vidare det är det som är svenska statsindividualismen och det är ju också en kanske ett utlöpare av den här Eh, välfärdsnationalismen- som har gått lite väl långt i vissa fall. Mm. Gona jag tror du vill kommentera? Jag skulle vilja återkoppla det här- med moderniteten som identitet. Alltså Sverige har ju på många sätt- mindre nationalkänsla än sina nordiska grannländer. Och mångkultur är den nya moderniteten. och Där ingår ju destruktion, eh, dekonstruktionen- av nationalstaten, av kön och så vidare- och det har ju en framträdande roll i hela den postmodernistiska diskursen för att vara lite akademisk då. Och den här har ju omfattats av hela den här svenska medie- och kultureliten som går samman med de politiska direktiven. Det som har hänt är att Sverige har utvecklat en godhetsbyråkrati sedan länge- och de här sekterna på 70-talet i vänstern som du talar om, de är ju de vuxna människor som har tagit sig in i statsapparaten och sitter där och administrerar med Men, samma Gunnar, mentalitet. Men det har ju hände i hela Europa. Alltså, varför är det så, så, så starkt och så ideologiserat i Sverige? Därför har Sverige väldigt länge tror jag har fungerat som en slags ex experimentverkstad. Det beror delvis på vår geografiska avlägsenhet, att vi har sluppit krig, att vi har kunnat sätta och laborera med det ideala samhällsprojektet. Länder som har drabbats av krig har, har sett mänsklig ondska på nära håll och har en annan erfarenhet. Jag är över 60 år och så länge jag minns än jag gick i skolan har jag fått höra att Sverige är en förebild för resten av världen. Sen Dag Hammarskjöld var FNs generalsekreterare så är Sverige modellen för samarbete och fred och vi ska lära resten av världen detta. Va? Och sen har vi haft ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav på 36 år som har gjort att svenskarna har fått en oerhört stark tilltro till staten och den här statsindividualismen som du som du berörde har ju liksom blivit den luft vi andas så att säga, alltså där tror jag att Sverige skiljer sig väldigt mycket vi har haft en mediekultur som formerar medborgarna snarare än informerar dem, vi har ingen liksom riktigt allsidig alternativa press som våra nordiska grannländer har alltså en föreställning om att, att folket ska ledas liksom, ja folket ska fostras vi har ett kapitel fostras, i vår ja. bok som beskriver detta alltså och det finns jag tänker på redan var TV2-chefen på, på sent 60-tal sa- att svenskarna är mentalt handikappade. De kan inte nej, något det han, han, inte. han sa att de är intellektuellt primitiva- och underutvecklade. Och därför behöver de medier som formar sina åsikter. Och då fick han sparket. Och, nej, han, nej, ordagant sa han. Så här, TV skulle aldrig angripa statsministern- och regeringen för genomsnitt. Svensken identifierar sig själv med staten. Och de organisationer och institutioner- som har politiskt inflytande-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 247 247 eller så skickar du ett sms till nummer plus 45 42 600 0 24 7. Alltså sms till nummer plus 45 42 600 0 24 7. I Danmarks röst har vi Iljan Sade i, i Gemen på en telefon från Tel Aviv och vi har... Ilian Sade er til en ny bog, som heter «Frommer, der kan ingen være som er udkommet på mummelforlaget. Og her i studien hos mig, sidder Gunnar Sandelin, som også er forfatter til boken «Indvandring og mørklægning», som er kommet i de to, uh, to uh, volumer. Uh, Ilian Sadeh, uh, du har lyssnat til, til, til Gunnars analys her, om, om at folket måtte opfustres uh, og ledes. Och han citerade en programledare från eh, Sveriges Television, eh, om jag husker korrekt. En chef för en hel, ch själ, hela TV2. Och sen ja, kan jag då, ta, ja, ta ja, ett då. citat till från DNs dåvarande chefredaktör Olof Lagergren, som på 70-talet sa så här. Ett litet land kan inte kosta på sig att individer kliver upp och tar en egen ståndpunkt. Det måste vara en grupp och då svenskarna reagerar gruppvis är de givetvis lätt influerade. Så är det, vad, vad säger du till det? Är det, det genkännligt i dina ögon? Ja, sen är det ju klart att paradoxen är att Sverige har ju en historia av att vara ganska så eh, egalitärt om man nu ska använda ett annat akademiskt begrepp. Så att eh, det är en, eh, en jämst, jämlikhet och viktigt. och eh, Det är en kultur som har präglats mycket av, av, av detta och att eh, enligt min uppfattning av, av eh, att det faktiskt är allmogen bönderna har haft historiskt haft ett, ett stort inflytande på svensk politik mm. men det jag skulle säga är, innan också var att, att jag vill återknyta till det du Mikael Hjälving sa i mm. början och mm. din inledning av programmet att det här med att du spekulerade i är det en ny religion är det så att svenskarna hittat någonting annat än sin, sin kristendom jag tror det, det är någonting på spåren. Det är, den svenska religiositeten har var för hundra, bara hundra år sedan väldigt, väldigt folklig, väldigt stark. Och det är i kombination med en samförståndskultur och att man när ett beslut väl är fattat så fogar man sig och man, man ställer inte till med oreda. Man är inte rättshaverist, som det finns ett uttryck på svenska mm -hmm. som man inte känner till från något annat språk. Det säga, en rätt här. Ja. Att, att, det vill säga att man, man är. Enligt definitionen, den svenska definitionen är en bråkstake en som inte ah, kan ja. finna sig ja. i vad, majori, vad en, en förnuftig majoritet har bestämt. <laughs> Och det den här är lite. Jag tror att, att det Luther har ersatts av nya läror, men gamla mönster går ändå igen. Gamla tänkesätt försvinner inte så lätt- bara för att en lärare ersätts med en annan. Mm -hmm. Mm -hmm. Så politik på ett sätt- blir en privatsak- något man inte pratar om- öffentligt? Eh, politik... Det ja, det beror nog- väldigt mycket på ämnet. Det finns ju ämnen som inte alls är tabubelagd. Där man får gärna diskutera- offentliga sektorns omfattning- och skattepolitik. och sådär. Det, det får man till och med ta upp på familjemiddagar. Eh, men- några av de ämnena som, som du radade upp och som jag också tar upp i min bok. Ja. Så, äh, sex, äh, bör, alltså, typ alltså härkomst, mm. äh, sjuktynen på sjukdom, och mm. så, sådana saker. Det, det är väldigt laddade områden. Ja, och de kommer vi att diskutera senare där i juli. Äh, jag huskar en affisch en från Socialdemokraterna från 32 var äh, man ser två unga människor i en... en, en, en, en, en, en Og, og, og øverskriften er fremtidsfolket. Det er for 32. Og der, der, der, der ligner nogen ting germansk. Altså, det, er ligesom det det taler i 30-tallets øh, retoriske form. Men det format var ligesom fremtidsfolket. Er, er, er, det, er, det, er det dem, svenskerne gerne vil, vil være der, øh, stadigvæk? Jo. Se ind i fremtiden æh... og hele tiden forbedre sig, hele tiden udvikle sig, hele tiden blive noget andet end de var. Mm, mm, absolut. Yes, we can. Uh, så <laughs> <och, laughs> det, so det är Obama att, in extremis? Sen... Obama in extremis. Mm. Om du förstår. Absolut. Ja. Gunnar? Ja, jag tänkte återkomma. Det var bra att du tog upp det med rättshaverist. För det, det inne, ordet innehåller ju en motsättning. Så att säga. En rättshaverist kan ju faktiskt ha rätt, men rättshaveristen havererar. Och då är det ju så att kon äh, konklusionen av att vara en rättshaverist är ju att sanningen är inte det viktiga det viktiga är inte att ha rätt det viktiga är att man har havererat och då är det viktigt att sitta stilla i båten och visa lojalitet va? och det här är ju väldigt präglat den svenska konsensusmentaliteten tycker jag Ja, Iljan du får kommentera mm. Ja, absolut det ja, är många <laughs> Ja, det, det, och jag tror det har som sagt att göra med en syn att man, man på bystämmer, alltså landsby på danska hade, små, hade, hade fattade beslut gemensamt men sen gäller det att man liksom inte skapar en massa oreda det är inte någon stark diskussionskultur som man kanske ser mer neråt mm. kontinenten och sen är det ju det alltid finns det väl grader det där skulle kanske en fransman säga att det där kännetecknar hela Skandinavien att man är lite tystare och är bättre på att fatta beslut och finna sig. Men inom Skandinavien och kanske faktiskt även inom Sverige. Jag ser vissa regionala skillnader också. Eh, finns det skilda kulturer också? Men det där, för, det där förkroppsligades ju väldigt mycket i partiledarna Torbjörn Feldin och Olof Palme. Där Feldin var den sevliga bonden som pratade om att beslut skulle ta i långbänk. Olof Palme var den blixtrande. Intelligenta överklassakademiken som drev in Sverige på den här ideologiska godhetsvägen som internationellt samvete, som vi är idag. Så båda de här komponenterna finns ju väldigt mycket både i traditionen och i moderniteten i Sverige. Det här är Danmarks röst. Från Dansk Public Service till svenska lyssnare. Och du kan kommentera programinnehållet på Facebook-sidan Danmarks röst eller skriva till programledaren Mikael Jälving på dr snabela radio 24.dk. alltså dr snabela radio24sv.dk Jag har just för att vidare att appen inte fungerar så bra just nu. Vi jobbar självklart på det, att justera det och korrigera det så att den kommer upp att köra igen. Du lyssnar till Danmarks röst. Mitt namn är Mikael Jalving i studien. Gunnar Sandelin. Med på telefon från Tel Aviv har jag Iljan Sade som just har givit ut en, en, en ny bok om Sverige som heter Frommar kan ingen vara. Ilian, om vi skal forsøge at være en lille smule konstruktive øh, i hele det her, den her diskussion om den offentlige samtale. Hvor kan vi revitalisere den svenske offentlige samtale? Har du nogen bud på, nogle forslag til, hvor vi kommer at forbedre situationen i Sverige? <laughs> Ja, alltså hade jag den kaninen i hatten så, så hade jag, jag naturligtvis... Så var den en rygman. Jag hade en ja. bok om det. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, jag tror inte det finns några snabba quick fix. Utan eh, det som jag skriver i slutet av, av det kapitlet i boken. Att, att eh, vi måste öka vår självmedvetenhet om, om att så här är det svenska samhället, så här är fungerar det socialt vi måste se till till varje pris att det inte eh, lägger band på debatten men jag ska ju också säga i ärlighetens namn att samförståndskulturen innebär ju många mycket positiva saker inom andra områden än, än politisk debatt Vad tänker du på här? Jag tänker på att, att Sverige har ju ett väldigt stort så kallat socialt kapital, alltså folk mm -hmm. litar på varandra, folk ja man försöker hitta samarbete istället för att, att, att hela tiden ha konflikter för konflikternas skull. Så det finns ju positiva delar i det här också. Men när det gäller politisk debatt är det farligt. Men en, ska man gå på mer detaljfrågor så tror jag till exempel att det som Frågan är om man inte måste ha någon lagstiftning som skärper det, att insjärper att, att tidningar kan inte hålla på och att jaga privatpersoner och, och, och, och hänga ut deras åsikter som de har yttrat. Jag tänker då väl i <skrattar> på. på... Det är bara ja. en, debatt. Äh, en detalj menar jag. Ja, men den detalj som kanske har talat om, du tänker på, på Expressen samarbete med Expo, den så kallade researchgruppen. Äh, ja, är det korrekt? Helt riktigt. Vad är problemet med, med det, den typen av samarbete. Det är ju helt fruktansvärt att människor som, som, oavsett vad de tycker, jag bryr mig inte det minsta om vad man har skrivit i detta, utan i principen att har man eh, har man skrivit något, någonting på någon sida, om man vill vara anonym, du ska inte behöva bli uthängd från någon, på, i, i massmedia som någon slags skamstraff. Eh, jag läste så sent som, som idag. Eh, idag har Expressen tydligen fortsatt på samma linje. Nu hänger man ut vad enskilda politiker prenumererar på för och vad de nej, har köpt för nej. skivor. Jo, det är sant. Det står i dem. Måde de ha ett högerextremt förflutet? Jag vet inte. Det, det, jag, det bryr mig, jag bryr mig inte det minsta. Om Men vad lägga att... till grund för den här upplysningen? Är det, det datahacking? Eller, eller vad, vad pratar vi om? Ja, så eh, nu påstår ju Expressen att eh, deras samarbetspartner inte använder sig av hacking utan använder sig av, av avancerad sökteknik och sammanställer data. Mm. Mm. Men icke desto mindre. Det finns en, det finns en personuppgiftslag mot, de, mot detta. Jag är förvånad att ingen process har dragits igång, igång än på den grunden. Alltså ett brott ja. mot personuppgiftslagen. Och här försöker vi att vara konstruktiva. Mycket, mycket snabbt så, så pratar vi om Expressen och de verkar... verkar mere og mere disparate i, i, i den religiøse forfølgelse af, af dissidenter eller hur hmm. den, bl bl øh. bliver, det, bliver det mere og mere disparate, altså set fra Danmark så, der ligner det jo ligesom en det kaldes en trolljagt hmm. men hvem er, enke, hvem er egentlig trollen hmm. jeg, det, jeg kan endda jeg kan ikke hitte på det Bra fråga, men, men jag kan säga så att, att, att det risken är ju att det skapar ökad polarisering. Och, och ju mer polarisering, det blir ju större risk. Är det att det förr eller senare vänder alldeles för långt åt, åt, åt rakt motsatt riktning? Mm -hmm. Istället för att, att lumina ner sig och säga att men, men okej, folk får lov att tycka lite olika. Folk får lov att prenumerera på vilken tidning de vill och läsa vilka böcker de vill. Eh, låt oss diskutera konkreta problem på ett anständigt sätt. Eh, den inställningen är ju helt frånvarande hos de här självpåtagna eh, eh, inkvisitorerna. Alltså, men men de omklagarna säger att det är ju net, -hat, net -hat. Det är begreppet i Sverige som är mycket, mycket uh, centralt. Är det inte en hat? Får, får man hat i Sverige? Om... Det, det, det, nej, alltså det, det, det finns ju en lag om det också. Hets mot folkgrupp, som används som, enligt min uppfattning, som en, allt mer som en gummiparagraf. De har försökt döma folk som har uttryckt sig klumpigt. och På ett sätt som jag förmodligen i de nio, 99 fall av hundra skulle jag säga. att Det, där är, det var ju dumt sagt. Det var bra, men, men vilket som, fall som helst. Näthatbegreppet har ju kommit upp väldigt mycket sedan... Jag, jag tror det är att journalisterna helt enkelt uppfattar att, att de har förlorat mark. Och så försöker man hitta mm. nya begrepp för att fästa kritik som för all del kan vara högst osaklig. Men jag tror också att, om jag ska bara tillägga en sak. Jag tror mycket av det här så kallade näthatet också i någon form av säkerhetsventil. Folk är, upplever att man är ganska kvävd av av debattklimatet. Och sen när man är anonym, ja då släpper man på hämlingarna och skriver helt vansinniga ja, ja, ja. saker på nätet. Iljan sa det, vi behöver en bit, en liten lydklipp från Bergman. Jag tror att jag kom lindrigast stunden genom att jag utbildade mig till lögnare. Jag skapade en yttre person som hade mycket lite med mitt verkliga jag att göra.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 När jag pratar, pratar för dåligt svenska. Gunnar Sandelin, du har lyssnat till Ilian det är eh, konstruktiv. Försök på att vara konstruktiv. Har du har du någon förslag till hur kommer vi att att befria liksom få ge Sverige ett bättre fria sam, sam debattklimatet? Ja, för det första måste ju journalistiken bli allsidigare. Jag menar svenska journalister har ju fått högre på hjärnan. De tittar bara åt ett enda håll. När jag var liten fick jag lära mig att titta åt båda håll när jag skulle gå över gatan för faran kan komma från båda håll. Och se på jag har jag sagt att det är större hot från den autonoma vänsten Men det här är ideologiskt. Eh, men när det gäller konstruktivt... Jag skulle gärna vilja läsa upp ett litet mejl som jag fick från min medförfattare. Professor. Just nu? Ja, eller ska jag vänta? Eller, ja, nej, jag går det bra? få göra det. Du ja. tyckte mejlet just nu? Ja, jag fick det precis ja, innan, innan sändningen och... och Uh, han, han är på semester i Thailand. Ja, men, och han, vem, är det, vem är det som skriver? Det är min medförfattare, professor oh ja, Karl-Olof ja. Arnsberg. Så, uh, han är på semester i Thailand. Han skrev så vad ska man göra för att komma ur det kollektiva vansinnet som råder i Sverige? Till att börja med måste landet ha en stor tidning som inte tappat vettet. Det finns ju både i Norge och Danmark. Frågan är bara om det räcker. Arbetarrörelsen har ju flera gånger fått en försökt få igång en egen dagstidning för att sprida sitt budskap men inte varit framgångsrika. Istället tror jag att det behövs tre grupper, alla en elit inom sitt område. Den största och viktigaste är antagligen ett antal svenska industriledare ur det absoluta toppskiktet. De har nämligen en möjlighet att ta politikerna i öronen och säga stopp. Det här fungerar inte, ni sänker landet. Det är nog den enda elitgrupp som skulle kunna få politiker att ändra kurs. Så krävs det också en grupp med ledande mediepersoner av samma slag vars uppgift är att öppna media för en fri och hederlig debatt. Personer utan beröringsgrek, som inte tycker att det är relevant att markera revir mot sajter som avpixlat fria tider etc. på det sätt som sker idag. De ska befria journalisterna från PK-oket, alltså det politiskt korrekta oket. Det innebär också att de måste ransonera vakthundarnas tillgång till medieutrymme. Den tredje gruppen måste vara ett antal tunga forskare som säger att nu får det vara nog med forskningens ideologisering. Back to basic. Tillbaka till det som är forskningens signum sanningssökandet. Det gäller också för feminism och all annan ideologi. Den övergripande insikten är att så gott som all ideologi är ett fanstyg. Den enda attraktiva ledstjärnan är det kritiska förnuftet- Tyvärr tror jag att ovanstående bara är önskedrömmar. Högkultur har gått under för utan någon begrepp varför det skedde under tiden. Det är en liten reflektion från min medförfattare ja, ja, om klimatet. Jag förstår inte helt, för nu har ni kritiserat de nuvarande eliterna mycket i, bok, i boken om invandring och mörkläckning. Och nu liksom kräver ni en, en, en ny elit. Skapelsen är en ny elit. Hur, alltså, hur, hur hänger det tillsammans? Jag tror inte att man ska ta det så bokstavligt. Det beror på vad man lägger för en definition i ordet elit. Men jag tror att det behövs framträdande människor i svenska samhället som går in och markerar en annan åsikt än den konsensusåsikt som finns. Därför att en demokrati kräver vitalisering. och Det kräver också att folk tala, talar ur skägget när det gäller alla negativa konsekvenser. Som den okontrollerade invandringen har fört med sig till exempel. Och om, om vi nu ska kalla dem för elit eller inte. Det tycker inte jag är så, så viktigt. Jag betraktar egentligen inte den nuvarande ledarskiktet som någon elit i ordets rätta bemärkelse. Det, det är ett begrepp vi använder i brist på bättre. Mm -hmm. Men hur ska det liksom, uh, komma, uh, alltså bli verklighet? Alltså det lyder lite som en, som en blueprint för progress, social progress. Vad, vad säger du till den denna, denna mejl från Karl-Ovo Arnsberg? Håller du på med det? Ja, eh, alltså det, det är svårt att ha några stora invändningar mot det. Det är ju, men Sen är frågan om, om hur optimistisk man kan vara. Men jag håller nog med om att... Eh, eh, jag menar, eh, som, eh, som en, en klassisk industrination som, eh, som nog fäster rätt stor vikt vid vad näringslivstoppar säger så, så vore nog bra om, om näringslivet gick in i, i debatten på ett annat sätt än vad till exempel svenskt näringsliv gör idag. Ja. Som ju fort som idag är helt i, i, i samma båt som, som staten och, och hela etablissemanget. Ja, jag kommer till att tänka på en, evang, eva, ev, ev, ev, en evenemang som just uh, som just uh, finner sted uh, som, som, medan, vi, medan vi pratar här, Almedalsveckan. Det er vel et sted, hvor, hvor ligesom denne konsensuskulturen bliver meget bedre illustreret eller symboliseret. Og der ser man jo industrichefer, man ser medier, man ser politikere, man ser hele de forskellige kulturelle eliter uh, tilsammens uh, på Gotland. Hvor uh, opfatter du en, en, et evenement som Almedalsvækken? Er det bra for en demokrati, at alle, alle kommer, kommer sig håb. Ja, jeg... Ja, øh... Jag har inte något stort emot att man träffar så, men jag förstår egentligen inte vad det har med demokrati att göra. Alla säger att det är så fint demokratiskt. Jag har varit där en gång det är ganska mm. länge sedan nu. Mm. Men jag menar, jag ser det ju snarare som eh, när du vet förr i tiden kungen eh, flyttade ut i sitt sommarresidens så tog hela jäkla hovet och alla narrar och hela, hela, allihopa hängde med trossen. Jag menar, det är ju det det handlar om. Det är ju för att man ska leka lite och sen så får journalisterna skriva, skriva vem som är Almedalens drottning och kung och, och, och dricka ihop på nätterna. Det kommer igen. Det är inte så mycket demokrati. Det är väl att, att man tycker att det är kul. Jag var med på vecka en vecka när jag var presschef för barnrättsorganisationen BRIS. Det var några år sedan. Men jag uppfattade det mer som en slags kiviksmarknad där alla sprang och, och, och försökte profilera sig och, och putsa sitt varumärke och, och framstå. Som, och det, det kändes lätt absurt att denna lilla miniatyrvärld fick sånt enormt medialt genomslag. Mm, men Det beror ju på att alla är där. Så då blir det det viktigaste som händer i världen just nu eh, är vem som pratar med vem och vem som säger vad innanför, innanför, innanför eller på att säga vi spyr in ur, men de befinner sig utanför också ibland. Men eh, det är väl det som är skälet till Jan, att... Vi kan... så det, om vi ska fortsätta med det. vara Uh, konstruktive. Er der nogen lande, hvor, hvor der det uh, liksom fungerer, hvor der er uh, er mere dissens, hvor der hvor kommer konflikter og liksom, man kan håndtere konflikter åbent uh, og ikke uh, lukket, bare lukke de det stængte de stænke Alltså, alla länder har väl sina, sina tabun just såklart. Just ja. Men just när det kommer till samtalsklimatet så tror jag att de flesta länder, i demokratiska länder i Europa och Israel och USA, är exempel på länder där det är bättre samtalsklimat. I den meningen att du får lov att tycka är annorlunda. Men det kan det bli hårda debatter, men det blir inte utslägg som någon form av kättare det är så att jag skulle väl säga att i den meningen så är, eller i den grenen så vinner exempelvis de nordiska grannländerna stort Danmark till exempel. Ja det låter bra Gunnar, du håller med Ja det gör jag verkligen. Jag tänkte också på när jag, när jag växte upp i det här Sverige under 60-70-talet. Jag kommer ihåg en av mina lärare sa att frihet från fruktan det är det som är det viktigaste. Och det var ett öppet och frimodigt klimat även om det sen under vänsterklimatet i vissa sektorer och i vissa politiska strömningar kommer att bli sektoristiskt och trångt. Men idag när jag tittar tillbaka på den tiden- så känner inte jag igen mig i det här. Alltså det som är demokratins grund, grundsten- att man ska få tycka olika och respektera det- oavsett hur tokigt den är, det är helt borta. Speciellt när det gäller sådana här områden- som asyl och migration och även feminism till exempel. Det, det är en fråga om brännmärkning och beröringskräck- som jag, inte min fantasi, kunde föreställa sig- att det skulle bli en sån trång åsiktskorridor. Frihet från fruktan- det lyder så poetiskt. Vad ja. menar du? Ja, att man inte ska vara rädd att få säga sitt hjärtas mening, utan nu, och speciellt vi som har, är kritiska till invandringspolitiken. Vi har ju hela tiden tänkt, alltså vi blir ju beskylda för allt möjligt: rasism, ja, men, fascism, nazism, ja. men vi får själva tänka på att inte ett enda kommatecken får vara fel, för då kan vi. Då kan vi bli nekletade med brun färg. Och det har ju, jag vill inte gå in i någon martyrroll för jag känner mig verkligen inte men som du, en offer. Du verkar inte fruktsam. Alltså, du, du pratar fritt här. ja ja här är jag. Här? Jag är i Köpenhamn. Ja, ja. Och uh, Iljan, du pratar fritt i Tel Aviv. Mm -hmm. Men inte, inte när du går till, till Malmö eller hur? Jo, då. men det, jag är ju inte... Eh, direkt i eh, någon eh, position i, i nu. Jag är inte partipolitiskt eh, aktiv. I Nej, årsvar, du har lämnat förstås. politik. Är, är det en poäng i det? Är det var det en, en speciell bakgrund? Eller är det en bakgrund som har relaterad till den, den här diskussionen? Mm -hmm. Absolut. Vad var den där? Jag blev trött på att, att det blev en, en sektoristisk eh, logik som jag menade och menar fortfarande har tagit över Centerpartiet som jag har aktiv i. Det gäller inte bara migrationsfrågan, det gäller även sånt som utbildningspolitik. Ja. Som jag tycker är den viktigaste frågan av dem alla. Det, det hade en sådan bakgrund. Vad var det som liksom i utbildningspolitiken, om du kan berätta en lille bit om det? Ja... Eh, nej men där är det ju mer en fråga om att eh, man hela tiden skulle positionera sig mot Folkpartiet. Och Jan Björklund eh, Jan Björklund står, står ju symboliskt i Sverige för någon form av eh, ordning och reda. Och eh, försöker väl på sitt håll göra en del för att, eh, att få den här supertanken att vända. Men det enda Centerpartiet kunde göra var betydligen att eh, positionera sig mot honom. Eh, det begrepp jag inte riktigt på varför. Men det, det hade väl med en, andra sådana här låsningar att göra. Men sen var det för all del också migrationsfrågan. Där det inträffade, just det inträffar som jag tog, tog upp innan- att positioner som kanske gällde igår- blir blev plötsligt, om någon då går upp i en talarstol- och säger att vi, ja, men vi måste gå ännu längre- och då får den personen väldigt mycket applåder- och sen så var det positionen man hade tidigare- Eh, ohållbar för då är man plötsligt eh, då är man någon, någon form av <går> mörkerkraft va mm -hmm. eh, den logiken har ju fullständigt eh, löpt amok eh, inom eh, Centerpartiet tyvärr Ja, goda. Ja, din, din tidigare eller du som var tidigare partikollega med Fredrik Fredelais som var med igår, han sa ju några uppväxt, uppseendeväckande saker om invandring han sa bland annat att riksdagregeringen kan inte Bestämma hur stor invandringen ska vara. Det är också ett slags sekteristiskt beteende att, att det har löpt amok och släppt kontroll titta bara på Finland, vi har samma vi har, lyder under samma internationella konventioner, vi har sa, i princip samma utlänningslag, Finland tog emot 2000 asylsökande förra året och gav dem upp oss Sverige i 29 000, så det är väl självklart i det här ligger också då fatalistiskt att ödet bestämmer, vi kan inte längre vi är offer för globaliseringen vi kan inte kontrollera någonting och så gäller det liksom att skrika halleluja högst till kurs, hö, högst i kurs till den nya ström, tiden strömningar så att säga. Och det där ser jag som, som väldigt farligt. Alltså, faktiskt Gunnar Sandelin, tack så mycket för att här också idag. Eh, och så tack till dig, Iljan Sadeh från Tel Aviv på telefon. Eh, det var trevligt du kunde vara med och dela dina betraktningar och analys. Tack så mycket. Vi fortsätter imorgon med denna tematik. Eh, fatalism som ned nedan blev nämnt blir också ett... ett Et emne i morgen, den svenske fatalisme. Vi har Jan Thylberg med på telefonen fra Sverige. Han har skrevet en bog, der hedder Låsningen om den svenske samhällsdebat. Så har vi også Maria Eriksson med på telefonen fra Reforminstitutet. Hun kommer at berette om den seneste rapporten. Tak så mycket. Du har lyssnat på Danmarks röst med programledaren Mikael Jälving. Vi sänder varje vardag klockan 10 till 11.